«Ідентифікувала жертву», – додав спецагент з похмурим виразом обличчя. Нога Дельта-3 нестерпно боліла. Його свідомість тьмарилася. Це що, смерть? Він спробував поворухнутися, але відчув, що не може, наче його паралізувало. До того ж він ледь міг дихати. Перед собою він бачив лише чіткі силуети. Коліща та його пам'яті покотилися назад, і він пригадав вибух на катарі. несамовиту лють в очах Толанда, коли той стояв над ним, притиснувши палицю з дробовикам йому до горла. Скоріше за все, він таки мене вбив. Однак пронизливий, нестерпний біль у правій нозі свідчив, що він все ж таки живий, хоча й поранений. І тут Дельта-3 нарешті пригадав, як усе було. Зачувши, як вибухнув моторний човен, Толанд несамовито і люто закричав, збагнувши, що втратив друга, а потім повернувся до суперпротивника і замахнувся палицею, наче наміряючись пробити йому горло. Але раптом завагався, немов думка про власну загибель стримала його. Розлючений Толанд різко відкинув у палицю і щосили заїхав черевиком по ушкодженій нозі Дельта-3. Останнє, що Дельта-3 запам'ятав, це те, що від страшного болю він почав блювати, а потім занурився в чорне безпам'ятство. А тепер поволі повертався до тями, не знаючи, скільки він пролежав непритомний. Військовік відчув, що його руки зв'язані за спиною дуже міцно. Такий вузол міг зробити лише моряк. Його ноги теж були зв'язані а потім загнуті назад, і прив'язані до кістей рук. В результаті він був повністю знерухомлений і лежав непорушно, вигнувшись дугою, в його роті стирчав кляп. Дельта три ніяк не міг второпати, що відбувається. А раптом він відчув легенький вітерець і побачив яскраві вогні. І збагнув, що перебуває на основній палубі годі. Він вигнувся, дивлячись. Чи не йде хтось йому на допомогу? І погляд упирся у страшну картину. Власне відзеркалення, перекривлення і опухле у плексиглазовій бульбашці глибоководного батискафа. батискаф висів просто перед ним. І Дельта-3 здогадався, що лежить на палубі на величезній ляді. Але це налякало його набагато менше, аніж запитання, яке напрошувалося сама собою. «Якщо я тут, на палубі, то де ж тоді Дельта-2?» А Дельта-2 відчув занепокоєння. Попри те, що його напарник заявив по раці, що з ним усе гаразд, той єдиний постріл не був схожий на постріл з автомата. Вочевидь, Толланд і Рейчел з чогось вистрілили. Дельта-2 обережно підійшов до сходів, де зник його напарник і побачив на них кров. З автоматом на перейми він спустився і пішов по кривавому сліду, що тягнувся по місточку аж до носа корабля. І цей слід привів його до інших сходів і вивів назад на голубну палубу. На ній нікого не було. Зі зростаючою тривогою «Дельта-2» пройшов по довгому сліду розмазаної крові вздовж борту назад до кормової частини судна, де проминув отвір, у який щойно спускався. «Що за чортівня тут коїться?» Здавалося, кривавий слід рухався по гігантському колу. Виставивши попереду автомат, він обережно проминув вхід до тієї частини судна, де розташовувалася лабораторія. Слід ішов далі, на корму. Різко відхилившись у бік, Дельта-2 визернув за рогу, стежачи за кривавим слідом, і раптом усе побачив. Господи, милосердний! Неподалік від нього лежав Дельта-3, зв'язаний і з у роті. Його безцеремонно запхали під носову часту бостискафа. Навіть на відстані Дельта-2 побачив, що його напарнику бракує добрячої частини правої ноги. Побоючись потрапити у засідку, «Дельта-2» виставив автомат і рушив уперед. «Дельта-3» раптом почав звиватися, намагаючись щось сказати. Іронія полягала в тому, що той спосіб, у який він був зв'язаний, руки та ноги за спиною, зберігав йому життя, бо кроботечі зі зігнутої в коліні нозі уповільнилася. Коли «Дельта-2» наближався до батискафа, то мав рідкісно в таких випадках розкіш бачити, що робиться у нього за спиною. Майже уся палуба судна відбивалася в заокругленому склі куліподібного підводного апарата. Нарешті «Дельта-2» підійшов до свого змученого партнера і надто пізно побачив у його очах попередження. Сріблястий спалах вирвався наче ні звідки». Один із трьох механічних маніпуляторів Тритона різко рвонув уперед і зі страшною силою затиснув у своїх чіпких пазурах ліву ногу спецназівця. Дельта-2 спробував вирватися, але пазурі вцепилися в ногу ще глибше. Він дико заверещав от болю, відчувши, як зламалася кістка, і стрельнув поглядом на кабіну батискафа. Крізь відображення палуби він побачив за склом чоловіка. За важелями керування батискафа сидів ніхто інший, як Майкл Толанд. Ти прогадав, хлопче, зашипів від болі і люті Дельта-2, приставив до плеча автомат і прицілився в лівий верхній кут грудей океанографа, який були за три фути від плексиглазового скла підводного апарата. Спецназівець натиснув на гачок, і автомат оглушливо затарахтів. Шаленіючи від люті через те, що його обдурили, Дельта-2 тиснув і тиснув на гачок, аж поки останні гільзи не впали на палубу судна. Автомат клацнув і замовк. Хапаючи ротом повітря, Дельта-2 випустив автомат, і люта вирічився на потрощений купол поперед себе. Тобі кінець. Видушив себе військовик, намагаючись вибільнити ногу з механічного маніпулятора. Він різко сіпнувся, пазорі розрізали шкіру, і на нозі відкрилася глибока рана. «От чорт!» – вилився спецназівець і простягнув руку до рації, що висіла у нього на ремені. Та не встиг він піднести її до рота, як друга рука батискафа сіпнулася вперед, і схопила його за правицю, рацію впала на палубу. І тієї миті Дельта-2 побачив у вікні перед собою привід чоловіка, який вже мав бути мертвим. Блідий силует нахилився у бік і поглянув на нього крізь неушкоджену частину скла. Дельта-2 отетаріло придивився до центру купола і втаропов, що кулі ні за що не могли пробити товстелезне акрилове скло. Вони лише відзюбали в ньому маленькі вмятини та залишили подряпини. За секунду верхні дверця та батискапа відчинилися, і вийшов Майкл Толанд. Він був утомленим, проте на ньому не було жодної подряпини, зійшовши, Алюмінієвими сходами на палубу він оглянув вікно свого ботискафа. Воно витримує тиск 10 тисяч футів на квадратний дюйм, зауважив він. Треба було брати потужніший автомат. А Рейчел, яка тієї миті сиділа в лабораторії, знала, що часу лишилося обмаль. Зачувши на палубі постріли, вона почала молити Бога, «Щоб усе сталося так само, як запланував Толанд, їй вже було абсолютно байдуже, хто організував шахрайство з метеоритом, чи директор НАСА, Марджорі Терч, чи сам президент. Усе це вже не мало ані найменшого значення. Це їм не зійде з рук. Хоч би хто це не був, правда все одно переможе». А рана на її руці вже не кровоточила, і адреналін, що пульсував тепер у жилах, додавала речі в зосередженості, приглушаючи біль. Знайшовши олівець та ручку, вона нашкрябула повідомлення з двох рядків. Слова були прості і дещо незграбні, але вона не могла зараз дозволити собі таку розкіш, як елегантність тілю. Рейчел додала це повідомлення до стосу обвинувальних документів, що вже були в її розпорядженні. Роздруківка результатів сканування льодовика, фотографії скам'янілості, статті про хондри океанічного походження та дані електронного мікроаналізатора. Метеорит був шахрайством, і вона мала докази цього шахрайства». Рейчел вставила увесь стос у факс у гідролабораторії. Знаючи на пам'ять лише кілька номерів, вона мала обмежений вибір, але все одно вирішила надіслати це повідомлення та обвинувальні документи. Затамувавши подих, Рейчел ретельно і не поспішаючи набрала номер факсу. Натиснувши кнопку «Надіслати», вона подумки молила Бога, щоб усе вийшло. Апарат писнув. Помилка. Сигнал набору відсутній. Рейчел була до цього готова. Отже, апаратура зв'язку гої і досі глушили. Вона стояла, втопившись у факс, чекаючи, що ось-ось він запрацює, як у неї вдома. Ну, давай же. Спливло п'ять секунд, і апарат знову пискнув. Повторний набір номера. Вийшло. Рейчел нетерпляче спостерігала, як машина увійшла в робочий режим. Помилка. Сигнал набору відсутній. Повторний набір. Помилка. Сигнал набору відсутній. Повторний набір. Залишивши апарат у пошуках сигналу, Рейчел вискочила з гідролабораторії, бо почула, як у горі загуркатіли лопоті гелікоптера. А за 160 міль від Гої Габріле ж сиділа, ошелешено вдивляючись у комп'ютер сенатора. Її підозри підтвердилися. Але вона і уявити не могла, наскільки сильно вони підтвердяться. Вона гортала цифрові копії десятків банківських чеків, виписаних Секстану приватними космічними компаніями, та номери банківських рахунків на Кайманових островах. Найменший чек, який побачила Габріель, був на суму 15 тисяч доларів, а декотрі перевищували суму півмільйона. А Секстон сказав, що пожертви це дріб'язок і що всі вони не перевищують дозволену суму 2 тисячі доларів. Сенатор усе-таки брехав, брехав увесь час. Перед Габріель відкрилася картина безпрецедентного за масштабами нелегального фінансування виборчої кампанії. Біль образи та розчарування пронизав її серце. Він брехав. Вона почувалася останньою дурепою, яку вимазали у багні. Але найсильнішим було відчуття божевілля. Габріель сиділа на самоті у темряві, розуміючи, що не знає, що робити далі. А тим часом Дельта-1, заклавши біраш над кормою Гої, вдивлявся униз і бачив перед собою абсолютно неочікувану картину. Майкл Толланд стояв на палубі біля невеличкого глибоководного батискафа. У механічних руках батискафа, наче в лапах якоїсь хижої камахи, звивався Дельта-2, марно намагаючись вивільнитися. «Господи, що ж це таке?» Він побачив картину не менш шокуючу. На палубу вийшла Рейчел і зайняла позицію біля скривавленого чоловіка, що лежав унизу під батискафом. У руках Рейчел тримала автомат одного з спецназівців і дивилася на гелікоптер, немов кидаючи йому виклик. На мить «Дельта-1» відчув себе збитим з пантелику. Він не міг второпити, як таке могло статися. Помилки, припущені під розділом Дельта на льодовику Мілна, були рідкісними, але цілком поясненими. Але таке взагалі було важко уявити. І за звичайних обставин приниження для Дельта-1 було б украй уболісним. Зараз же воно неймовірно посилилося через присутність іще однієї особи на борту гелікоптера. Особи, чия присутність була тут незапланованою. З ним летів контролер. Після вдалої ліквідації на меморіалі Рузвельта контролер наказав Дельта-1 летіти до безлюдного громадського парку неподалік Білого дому. Там командир групи посадив машину на невеличкий трав'янистий пагорбок серед дерев. А тим часом контролер, зупинивши своє авто неподалік, вийшов із Темряви і сів на борт Йови і за кільканадцять секунд вони вже летіли потрібним маршрутом. Хоча безпосередня участь контролера в операції була справою рідкісною, «Дельта-1» не міг заперечувати. Контролер, стривожений невдачею підрозділу під час ліквідації свідків на льодовому шельфу «Мілна», боявся, що у багатьох зацікавлених сторін виникнуть підозри – і бажання розслідувати незрозумілі інциденти, і тому повідомив Дельта-1, що завершальну частину операції контролюватиме особисто. Тепер контролер, який сидів поруч, став свідком катастрофічної невдачі, якої Дельта-1 ще ніколи не доводилося зазнавати. час покласти цьому край і негайно. Контролер, визернувши з вікна на палубу Гої, здивувався, як таке могло статися. Усе пішло шкереберть, виникли підозри про справжність метеорита. Ліквідувати свідків на лядові не вдалося. До того ж довелося знищити високопосадовця на меморіалі Рузвельта. Контролери, затинаючись, мовив дельта тому, людини, ошелешеною своєю гадьмою, «Я навіть припустити не міг!» «Я теж», – подумав контролер. Вочевидь, вони сильно недооцінили можливості своїх потенційних жертв. Контролер поглянув на Рейчел та якраз піднесла до Рота рацію, стежачи поглядом за вертольотом, коли її голос затріскотів у кабіні Каййови, контролер очікував почути вимогу летіти геть». І вимкнути систему глушення, щоб Отунант міг покликати на допомогу. Але слова рейчел несподівано виявилися набагато страшнішими. Ви спізнилися, сказала вона, ми вже не єдині хто знає. Слова на мить повисли блунням у кабіні гелікоптера. Хоча ця заява прозвучала неймовірною і притягнутою за вуха усе ж якась імовірність її правдивості залишалася, і тому контролер. На хвильку замислився. Успіх проекту передбачав ліквідацію всіх, хто так чи інакше дізнавався правду. І хоча заради збереження таємниці довелося пролити багато крові, треба було пересвідчитися, що кровопролиття більше не буде. Невже і справді хтось знає? Зважаючи на репутацію Рейчел Секстон як людини, схильною суворо дотримуватися правил поводження секретною інформацією, контролеру важко було повірити, що вона могла передати її комусь сторонньому. Рейчел знову заговорила по кодованому каналу «Летіть геть, і ми збережемо життя ваших людей. Якщо рушите вперед хоч на дюйм, вони помруть геть звідси». Ви блефуєте, відрізав контролер, знаючи, що зараз Рейчел чує безстативий механічний голос. Ви нікому не сказали. Хочете ризикнути? Вперед, вигукнула Рейчел. Я не змогла зв'язатися з пікерінгом, тому вирішила перестрахуватися. Контролер нахмурився. Такій справді могло трапитися. Вони не купуються на нашу хитрість, сказала Рейчел, поглянувши на Толанда. Військовик, який висів у механічних пазурах, гмикнув, долаючи біль. Ваш автомат порожній, і скоро вертушка відправить вас на той світ. Ви обидва помрете. Ваша єдина надія – це відпустити нас. Чорта з два, подумала Рейтел, похвапливо обмірковуючи наступний крок. Її погляд упав на зв'язаного чоловіка з кляпом у роті, який лежав під підводним апаратом. Від втрати крові у нього почалося марення. Вона схилилася над нім і зазирнула у злі непривітні очі. «Зараз я витягну кляп і піднесу до твого рота рацію, а ти переконаєш вертоліт летіти геть. Ясно?» Чоловік щиро кивнув. Рейчел витягла кляп. І військовик плюнув Рейчел в обличчя з густо кривавої слини. «Суко!» Я ще доживу до тієї миті, коли ти здохнеш. Вони заріжуть тебе як свиню, а я втішатимуся кожною миттю твоєї агонії. Рейчел витерла гарячу слину з обличчя і відчула, як ззаду її підняли дуже руки Толанда і відставили вбік. Трохи притримавши Рейчел, поки вона не відновила рівновагу, він забрав у неї автомат. З його тремтливого дотику вона збагнула, що в душі його щось зламалося. Туланд підійшов до пульта керування, що розташувався неподалік, поклав руку на важіль і поглянув у вічі чоловіку, який лежав на палубі. Удар номер два завершальний, сказав океанограф. На моєму кораблі ти можеш розраховувати лише на це. З рішучістю та гнівом Тланд посунув важіль униз. І великий люк під тритоном провиз донизу, як ляда на шибениці. Зв'язаний військовий коротко вирискнув від страху і полетів униз, що бовснув у вируючий океан. Сплеск був рожевого кольору. Цієї ж миті на нього накинулися акули. Контролер затрясся від гніву, побачивши, як сильна течія винесла з-під корпусу судна рештки «Дельта-3». Вода, освітлена ліхтарями, була червона від крові. Кілька молотків собачилися, за який шмат тіла схожий на руку. Господи милосердний! Контролер поглянув униз на палубу Гої. Дельта-2 й досі висів у пазурах Тритона, але тепер під нім у палубі зіяла велика діра, і його ноги дригалися над прірвою. Все, що мав зробити толанд, це розтиснути пазурі і «Дельта-2» складе компанію своєму нещасному напарникові. «Добре», – сказав контролер по рації, – «стривайте і нічого не робіть». Рейчел стояла на палубі, уп'явшись поглядом у кабіну гелікоптера. Навіть з такої відстані контролер побачив рішучість у її очах. Рейчел підняла рацію до рота. «Ви і досі гадаєте, що ми блефуємо?» – спитала вона а ви зателефонуйте до комутатора управління військово-космічної розвідки. Спитайте Джима Семільяна. Він зараз на нічному чергуванні в планово-аналітичному відділі. Я розповіла йому все про метеорит, і він вам підтвердить. Вона дає мені конкретне ім'я. Усе це дуже і дуже погано. Рейчел Секста не була дурепою, і цей блив-контролер міг перевірити за кілька секунд. Сам контролер не знав чоловіка на ім'я Джим Семільян, але ж управління – величезна організація, тому цілком можливо, що Рейчел казала правду. Перш ніж віддати наказ про завершальну ліквідацію, контролер мав пересвідчитися, що це не блеф. Дельта-1 спитав, поглянувши через плече. «Мені вимкнули систему глушіння, щоб ви могли подзвонити». Контролер споглядав Рейчел і Толанда, які стояли перед ними на палубі, як на долоні. Якщо хтось із них спробує скористатися стільниковим телефоном чи радіо, Дельта-1 швидко увімкне систему глушіння і знову заблокує можливий дзвінок. Тому ризик був мінімальним. «Вирубіть глушилку», – наказав контролер, витягуючи стільниковий телефон. «Зараз я переконаюся, що вона бреше». А потім придумаємо, як урятувати «Дельта-2» і завершимо операцію. А у «Ферфаксі» операторів Центрального комутатора управління військово-космічної розвідки почав уриватися терпець. «Кажу вам, я не бачу ніякого Джима Семельяна у списку співробітників планово-аналітичного відділу. Проте людина, яка позвонила, наполягала. А ви пробували інші варіанти написання прізвища?» Перевіряли в інших відділах. Оператор уже перевірила, але про всяк випадок глянула ще раз. За кілька секунд вона відповіла. У нас у штаті немає людини на ім'я Джим Семільян у жодному із варіантів написання. Дивно, але в голосі абонента прозвучало задоволення. Отже, ви абсолютно впевнені, що у вас не працює особа на ім'я Джим Семільян. А раптом на лінії почулася якась похаплива метушня. Хтось закричав, абонент вилився і швидко від'єднався. А на борту Кайове Дельта-1 несамовито волав одлюті, намагаючись якомога швидше увімкнути систему глушіння. Надто пізно він усе зрозумів. Серед величезного розмаїття освітлених вимикачів та світлодіодів він не одразу помітив блимання маленького давача який показував, що з борту ГОІ ведеться передача через супутникову систему. Але як? Усі на палубі. Не встиг Дельта-1 увімкнути систему глушіння, як передача з ГОІ завершилася сама, без його втручання. Факс у лабораторії задоволено пропищав. Сигнал знайдено, факс відправлено. «Убивай, бо уб'ють тебе». Рейчел вибула частину своєї свідомості, про існування якої раніше навіть не здогадувалася. То був режим виживання, жорстока рішучість, підживлена страхом. «Що було у відправленому факсі?» – вимогливо спитав голос по рації. Рейчел була рада почути підтвердження, що факс відправлено за планом. «Залиште цю зону», – сказала Рейчел. «Усе скінчено». Ваша таємниця стала надбанням громадськості, і вона переповіла нападникам усю щойно відправлену інформацію. Неспростовні відомості про те, що метеорит – це шахрайство. Якщо ви завдасте нам шкоди, то собі ж зробите гірше. Настала гнітюча пауза. Кому ви надіслали факс? Та Рейчел не збиралася відповідати на це запитання. Їй і Толмундові треба було виграти якомога більше часу. І вони розташувалися на палубі біля відкритої ляди на прямій лінії з тритоном, щоб гелікоптер не міг поцілити в них, не влучивши при цьому у військовика, який таліпався в механічних руках. Вільямові Пікерінгу з надією в голосі висловив припущення контролер. «Ви надіслали факс Вільямові Пікерінгу». Відповідь неправильна, подумала Рейчел. Так, пікерінг був її найпершим варіантом, але вона була змушена зробити інший вибір, побоюючись, що нападники вже встигли ліквідувати її шефа. Такий зухвалий крох міг свідчити лише про одне – про моторошну рішучість їхніх ворогів. Тієї миті, коли потрібно було терміново приймати рішення, Рейчел у відчії надіслала інформацію на єдиний факсовий номер який пам'ятала. Вона надіслала факс до офісу свого батька. Цей номер болісно закарбувався в її пам'яті після смерті матері, коли батько визнав за краще спілкуватися про численні деталі щодо статків, не зустрічаючись із Рейчел. Вона ніколи не думала, що їй доведеться звертатися до батька у скрутну годину, але сьогодні цей чоловік мав дві критично важливі риси політичну спонуку без вагань, оприлюднити інформацію про метеорит і достатній вплив, щоб зателефонувати до Білого дому, аби той відкликав свою команду кілерів. Хоча, скоріше за все, о такій пізній годині батька в офісі не було. Рейчел знала, що він надійно забезпечив його охорону, перетворивши на справжній сейф. Фактично Рейчел послала інформацію до сейфа, який має замок з годинниковим механізмом. Навіть, якщо нападники і прознають, куди пішла інформація, навряд чи вони зможуть проникнути крізь щільну державну охорону в офісній будівлі імені Філіпа Гарта і непоміченими прокрастися до батькового кабінету. Хоч би куди ви не надіслали факс, почувся голос гори, ви наражаєте ту людину у велику небезпеку. Рейчел знала, що має говорити з позиції сили, попри той страх, який вона відчувала. Вона кивнула на військовика, який тиліпався в пазурах Тритона над Прірбарою. З висоти 30 футів краплі крові з його ноги падали в океан. «Єдиним, хто наражається на надбезпеку, є ваш агент», – сказала вона в мікрофон. «Усе. Забирайтеся геть. Інформація вже пішла. Ви програли. Залиште територію, інакше цей чоловік помре». «Міс Секстон», – наполягав контролер – «Ви просто не розумієте важливості?» «Не розумію!» – вибухнула Рейчел. «Я розумію, що ви вбили невинних людей. Я розумію, що ви брехали про метеорит. І я розумію, що тепер це вам не зійде з рук. Навіть якщо ви нас об'єте, вам все одно гаплик!» Запала тиша. Нарешті почувся голос. «Я спускаюся». Рейчел відчула, як напружилися її м'язи. Спускається. Я не маю при собі зброї, сказав голос, і не робіть дурниць. Нам треба поговорити тет а тет. Не встигла рейчел відповісти, як гелікоптер буквально впав на палубу гої. Двері з пасажирського боку відчинилися, і на палубу хтось вийшов. То був непоказний чоловік у чорному піджаку й кроваці. На мить розум рейчел затьмарився. Вона побачила перед собою. Вільяма Пікірінга. Вільям Пікірінг стояв на палубі гої і з жалем дивився на Рейчел. Вона ніколи не думала, що ця страшна пригода матиме таке завершення. Коли він рушив до неї, то побачив у очах своєї підлегло небезпечну суміш емоцій потрясіння через раду, сум'яття і лють. Що ж її можна зрозуміти, подумав керівник військово-космічної розвідки, але вона багато чого не знає. На мить Пікерінг пригадав власну доньку Діану і подумав про те, які емоції вона переживала перед смертю. Діана та Рейчел були жертвами тієї самої війни, війни, яку Пікерінг поклявся вести до скону. Інколи жертви цієї війни були випадковими. Рейчел, мовив Пікерінг, «Ми і досі маємо можливість усе владнати. Мені багато чого треба пояснити». Рейчел була приголомшена. Їй майже нудило. Толант націлив автомат у Пікерінгу. На його обличчі теж застигло здивування. «Назад!» – закричав він. Пікерінг зупинився. За п'ять футів від Рейчел. «Ваш батько бере хабарі. Відкати від приватних космічних компаній». Він планує розформувати НАСА і відкрити космос для приватного сектору. Його треба зупинити. Це питання національної безпеки. Рейчел поглянула на нього непроникними очима. Пікерінг зітхнув. НАСА, попри всі свої недоліки, мусить залишатися державною організацією. Невже вона не розуміє небезпеки? Приватизація призведе до того, що найкращі уми НАСА потоком хлинуть у приватний сектор. Московий трест припинить своє існування. Військові втратять доступ до технологій. Приватні компанії, угонить від заприбутками, почнуть продавати патенти та ідеї НАСА всім, хто добряче заплатить, будь-кому у світі. Рейчел відповіла голос її тримтів. ВІ підробили інформацію про метеорит і вбили безневинних людей в ім'я національної безпеки. «Ми не розраховували, що так станеться», – відповідь Пікінга. План полягав у тому, щоб урятувати державне відомство. Він не передбачав убивства. Пікінг знав, що шахрайство з метеоритом, як і багато інших проєктів спецслужб, стало породженням страху. Три роки тому, намагаючись поширити зону застосування гідрофонів розвідувального управління на глибоководні райони, щоб до них не змогли добратися ворожі агенти, Пікерінг очолив проєкт, у якому використовувалися розроблені в лабораторіях НАСА-матеріали. Вони давали змогу створити неймовірно міцну субмарину, здатну транспортувати людей до найглибших районів океану, включно із маріанською западеною. Цей підводний човен із принципово нових надміцних матеріалів було спроєктовано із застосуванням креслень, викрадених з комп'ютера одного каліфорнійського інженера на ім'я Грем Гоукс. Геніальний інженер плекав мрію збудувати суперглибоководний апарат, який він назвав «Політ Углиб-2». Та Гоукс мав проблеми з фінансуванням, а у Пікерінга був практично необмежений бюджет. Використовуючи секретний підводний човен, Пікерінг таємно послав команду підводників, щоб прикріпіти нові гідрофони до стінок Маріанської западини, куди не зміг би дістатися жоден супротивник. Однак під час буріння схилів западени підводники виявили геологічні структури, які ще ніколи не траплялися на очі науковцям. Ці породи містили також хондри та кілька скам'янілих решток. І ясна річ. Через те, що здатність військово-космічної розвитки занурюватися на такі глибини була інформацією секретною, ніхто про знахідки так і не дізнався. І лише не так давно – Знову ж таки, під впливом страху, Пікерінг та його таємна команда наукових радників вирішили скористатися інформацією про унікальну геологію Маріанської западини, щоб урятувати НАСА. Перетворення породи з Маріанської западини на метеорит виявилося завданням навпрочат простим. За допомогою силової установки, що працювала на скрапленому водні, науковці Національного управління військово-космічної розвідки обвуглювали камінь, надавши йому правдоподібної кори плавлення, а потім за допомогою транспортної субмарини спустилися під льодовиковий шельф Мілна і ввели камінь знизу в криву. Коли шахта замерзла, камінь набув такого вигляду, наче він пролежав там 300 років. На жаль, як це часто трапляється, найграндіозніший із планів зазнав фіаско через найменшу випадковість, і вчора ретельно створена ілюзія розбилася об таку тривіальну дрібницю, як біолюмінісцентний планктон. З кабіни Каййови, двигун якої працював на холостих обертах, Дельта-1 спостерігав за драмою, що розгорталася перед ним. Рейчалд і Толанд вважали, що повністю контролюють ситуацію, і його смішила ця наївність. Автомат у руках Толанда був некорисніший за просту палку. Навіть з такої відстані Дельта-1 завважив, що обойма порожня. Кинувши погляд на свого товариша, який борсався у пазорах Тритона, Дельта-1 зрозумів, що має поспішати. Увагою на палубі повністю заволодів Пікерінг, і тепер «Дельта-1» мав змогу діяти. Залишивши двигун увімкненим, він вислизнув ззаду гелікоптера і під його прикриттям проскочив непоміченим до трапа на правий борт. Стискаючи в руках власний автомат, він рушив до носової частини. Перед посадкою на палубу Пікерінг дав йому Надзвазначний наказ, і Дельто-1 не збирався схибити, виконуючи такі просте завдання. Він знав, що за якихось кілька хвилин усе буде скінчено. Так і не перевдягнувши халата, Закгерні сидів за своїм столом в овальному кабінеті, і кров важко гупала у його скронях. Щойно з'явився ще один фрагмент головоломки. Загинула Марджорі Тенч. Помічники Герні повідомили йому, що Марджорі Тенч поїхала до меморіалу Рузвельта для приватної зустрічі з Вільямом Пікерінгом. Тепер, коли Пікерінг загадково зник, співробітники Білого дому побоювалися, що директор управління військово-космічної розвідки теж міг загинути. Останнім часом президент був із Пікерінгом на ножах. Кілька місяців тому Герні дізнався, що той займався незаконною діяльністю від імені президента Сполучених Штатів, аби врятувати його кульгаву виборчу кампанію. Завдяки можливостям свого управління Пікерінг зібрав достатньо бруду на сенатора, щоб потопити його, Скандальні сексуальні фото секста на вабіймах його асистентки Габрель Еш та обвинувальні фінансові документи, які доводили, що сенатор брав хабарі від приватних космічних компаній. Пікерінг анонімно надіслав ці папери Марджорі Тенч, гадаючи, що «Білий дим» скористається ними як найкраще. Але Герні, ознайомившись з цією інформацією, заборонив Тенч її використовувати – Сексуальні скандали та хабарництво роз'їдали Вашингтон, мов ракова пухлина. Тому оприлюднення ще одного компромату лише посилило недовіру народу до уряду. Цінізм убиває нашу країну. Хоч Герні і міг знищити сенатора цим скандалом, унаслідок цього постраждало бреноме сенату Сполучених Штатів, а цього Герні допустити не міг. Годі вже чорнухи. Він мав намір перемогти Секстона у серйозних питаннях державної ваги. Пікерінг, розлючений відмовою Білого дому скористатися наданою інформацією, спробував запустити скандал, поширивши чутку, що Секстон переспав з Габріель Еш. На жаль, сенатор заявив про свою невинуватість із таким переконливим обуренням, що президентові довелося особисто вибачатися за цей витік інформації. І в результаті вийшло, що Пікінг завдав більше шкоди, аніж користі. Герні попередив Пікерінга, що коли той іще раз втрутиться в виборчу кампанію, він висуне йому офіційне звинувачення. Іронія полягала в тому, що Пікерінг недолюблював президента. Спроби директора військово-космічної розвідки допомогти пояснювалися лише його занепокоєністю долою НАСА і Зак Герні був меншим з двох зол. Невже хтось і Пікерінга вбив? Усе це просто не вміщалося у свідомості. Пане Президент, звернувся до нього помічник. Як ви і просили, я зв'язався з Лоренцем Екстромом і повідомив йому про маджорі Тенч. Дякую. Він хотів би з вами поговорити, сер. Президент і досі був розлючений тим, що директор НАСА Збрехав йому про супутник-сканер. «Передай, що я поговорю з ним уранці». Пан Екстром наполягає, сер, занепокоєно мовив помічник. Він чимось дуже засмучений. Засмучений. Герні відчув, що його гнів скоро вихлюпнеться за вінця. Ідучи до телефону, президент подумав, що іще поганого могло трапитися цієї ночі. У Рейчел Секстон, котра стояла на палубі гої, камінь упав з душі. Загадковість, що оповувала її немов в туман, майже розвіялася. Але чітке усвідомлення реальності змусило її відчути себе оголеною і сповненою огиди. Вона дивилася на незнайомця попереду себе і лише чула його голос. Нам треба було змінити імідж Наса, продовжував Пікерінг. Падіння її популярності та зменшення фінансування почали загрожувати небезпеками на багатьох рівнях. Пікерінг мить замовк і пильно дивився їй у очі. Рейчел, Наса був кончений необхідний тріумф, і хтось мав його організувати. «Треба щось робити», – подумала Рейчел. «Метеорит» став фінальним актом вічі. Пікерінг і решта пробували врятувати НАСА за рахунок підпорядкування іншим розвідувальним відомствам, де вона отримала би розширене фінансування та посилені секретність і безпеку. Але Білий Дім регулярно відкидав ці спроби, вважаючи їх нападками на чисту науку. То був короткозорий ідеалізм. Популярність антинасівської риторики сенатора Секстана зростала, і Пікінг разом зі своєю когортою силовиків усвідомлював, що час спливає, і тому вони вирішили вразити уяву платників податків та Конгресу, щоб кардинально покращити імідж космічної агенції та врятувати її від розпродажу приватним космічним компаніям. Щоб НАСА вижила, потрібно було зробити щось на кшталт Нової ін'єкції величі, яка нагадала би пересічним американцям про славетні дні під місяця. І якщо Зак Герні зібрався перемагати сенатора Секстона, то Пікерінг був готовий йому в цьому допомогти. «І я намагався йому допомогти», – сказав Пікерінг сам собі, пригадавши вбивчий компромат, який він передав Марджорі Тенч. «На жаль». Герні заборонив його використовувати, тому пікерінгу довелося вдатися до рішучих кроків. Рейчел, вівдалі її керівник, інформація, котру ви щойно переслали з судна, є вкрай небезпечною, і ви мусите це зрозуміти. Якщо вона стане надбанням широкого загалу, Білий Дім та Наса матимуть вигляд співучасників злочину. Важко навіть уявити, наскільки катастрофічними будуть наслідки для президента і НАСА. Рейчел, глава держави і Космічна агенція не знають нічого. Вони не винні і дійсно вважають, що метеорит справжній. Пікерінг навіть не намагався зробити Герні та Екстрема учасниками змови, бо знав, що це ідеалісти, які не погодяться на обман, навіть якщо він забезпечить порятунок космічної агенції, а Герні – перемогу на виборах. Єдиним гріхом Екстрама було те, що він переконав свого фахівця збрехати про супутник-сканер, про що він уже, напевне, пошкодував, щойно дізнався, наскільки уваги привернув метеорит. Марджорі Тенч, прігнічена тим, що Герніна полягав на неприпустимості використання компромату під час виборчої кампанії, змовилася з екстремом брехати про супутник-сканер, сподіваючись, що цей маленький успіх системи спостереження за землею допоможе президентові відбити наскоки сенатора Секстона, що ставали дедалі агресивнішими. Якби Тенч використала фотографії та докази хабарництва, який я їй надіслав, то нічого би не трапилося. Вбивство Тенч, крок сам по собі прикрий, стало неминучим після того, як Рейчел зателефонувала їй і звинуватила в шахрайстві. Пікерінг знав, що Тенч займеться безжальним і принциповим розслідуванням і неодмінно докопається до причин, що спонукали Рейчел кинути такі страшні звинувачення. А такого розслідування Пікерінг, звісно, не міг допустити. До того ж смерть стане тим завершальним епізодом, який схилить симпатії виборців на бік президента, і на підозру на сенатора Секстона, бо саме Марджорі привселюдно знеславила його під час дебатів на CNN. Та Рейчер не складала зброї. Зрозумійте, речів продовжував Пікерінг, ви можете поховати політичну кар'єру непричетно до цього шахрайства президента і безневинної космічної агенції, провівши у Білий Дім дуже небезпечну людину. Тому мені треба знати, кому ви надіслали факс? Коли директор військово-космічної розвитки вимовив ці слова, на обличчі Рейчер з'явився дивний вираз. То був вираз людини, яка щойно зрозуміла – що зробила велику помилку. Обігнувши ніс і вийшовши на лівий борт, Дельта-1 опинився в гідролабораторії, з якою, як він встиг побачити, вийшла Рейчел, коли вертоліт з'явився над судном. На екрані комп'ютера в лабораторії віднілася лячна заставка, глибоководний вир, що вочевидь обертався і пульсував над океанським дном десь під Гоїю. Це ще одна причина, щоб вшитися звідси, якомога швидше, подумав спецназівець, наближаючись до об'єкта. Факсовий апарат стояв на столі, у протилежному кінці кімнати. Його лоток, як і здогадувався Пікерінг, був заповнений стосом документів. Дельто-1 підняв цей стос. Згори лежало повідомлення, речі, тільки два рядки, він прочитав його. Що ж, стисло і по суті. Резюмував спецназівець. Погортавши сторінки, він був здивований і водночас розлючений тим, скільки доказів про шахрайство з метеоритом вдалося зібрати Рейчел і Толанду. Той, хто побачить ці роздруківки, не вимагатиме більше аргументів. На щастя, військовику навіть не треба було натискати кнопку «Повторний набір номера», щоб дізнатися, куди ці роздруківки пішли. На екрані дисплеї і досі світився номер факсу. Вашингтон, округ Колумбія, міський код. Він ретельно скопіював номер факсу, забрав усі документи і вийшов з лабораторії. Толлен тримав спітнілими руками автомат, націлюючи його в груди Вільямі Пікерінгу. Директор і досі напосідав на Рейчел, щоб та сказала, куди надіслала факс. У Туленда винікла подозра, що Пікерінг намагається відтягнути час. Для чого? «Білий Дім та НАСА невинні», – вкотре повторив Пікерінг. «Підіть мені на зустріч. Не дозвольте, щоб мої помилки зруйнували залишки довіри до НАСА, бо космічна агенція буде винуватцем, якщо ця інформація вийде назовні. Ми з вами...» «Можемо прийти до порозуміння і укласти угоду. Країні потрібен цей метеорит. Скажіть, кому ви надіслали цей факс, поки не пізно?» «Щоб ви ще когось убили?» – запитала Рейчел. «Мені від вас гидко». Толланда вразила рішучість Рейчел. Вона зневажала свого батька, але не мала наміру підставляти ані сенатора, ані когось іншого. На жаль, план Рейчел – переслати документи батькові – вдарив бумерангом. Навіть якщо сенатор прийде до свого офісу, знайде факс, а потім зателефонує президенту і скаже, щоб він відкликав убивць, ніхто у Білому домі і гадки не матиме. Про що йдеться? І де вони зараз перебувають? «Повторюю востаннє», – погрозливо сказав Пікерінг, втупившись у Рейчел лиховісним поглядом. Ця ситуація надто складна, щоб ви могли її повністю усвідомити. Ви припустилися величезної помилки, переславши факс цього судна. В результаті над країною нависла загроза. Тепер Толанд чітко зрозумів, що Пікерінгу потрібно виграти час. І одразу ж збагнув причину, бо причина наближалася до них легкою, невимушеною ходою із лівого борту судна, Побачивши військовика, що неквапливо крокував із стосом паперів та автоматом в руках, Толант відчув страх, що хвилою прокотився його тілом. І зреагував з рішучістю, яка здивувала навіть його самого. Стиснувши автомат, він прицілився і натиснув на гачок. Автомат клацнув і все. «Я знайшов номер факсу», – повідомив військовик, подаючи пікерінгові паперову смужку а в пані Толанда немає патронів. Сенатор Седжік Секстон ураганом пронісся по коридору офісної будівлі. Він не знав, як Габріль це вдалося, але вона проникла до його кабінету. Коли вони розмовляли по телефону, він виразно почував на задньому плані «характерний потрійний удар свого напільного жорденівського годинника». Усе, що могло спасти йому на думку, це те, що Габріель, дізнавшись про його зустріч з представниками фонду, відчула до нього недовіру і вирішила підкріпити цю недовіру доказами. Як же в біса вона примудрилася пробратися до мого офісу? «Добре, що я змінив пароль», – подумав сенатор. Підійшовши до свого кабінету, Секстен увів код, аби вимкнути систему сигналізації. Потім понишпорив у кишені і знайшов ключ. Відімкнувши двері, він рвучко їх розчинив і увірвався всередину, сподіваючись заскочити Габріль на місці злочину. Але в офісі було порожньо і темно, світився лише екран комп'ютера. Сенатор увімкнув світло і понишпорив очима по кімнаті. Усе виглядало так, як і раніше. Усе було на своїх місцях. Стояла мертва тиша за винятком клацання годинника. «Де ж вона є?» Раптом він почув у туалеті шерхіт, кинувся туди і увімкнув світло. У туалеті теж нікого не було. Він зазирнув за двері, і там нікого. Секстон отетеріло поглянув на себе в дзеркало. Чи бува, він, не забагато сьогодні випив? «Але ж я чув удари годинника». Спантеличений і пригнічений, він пішов назад до свого кабінету. «Габріель!» – гукнув Секстон. І пішов коридором до її офісу. В жіночій вбиральні зашуміла вода. І Секстон змінив напрямок. Він підійшов до жіночого туалету якраз тоді, коли звідти виходила Габріель, витираючи руки. «О, Господи! Як ви мене злякали!» – вигукнула вона, щиро здивувавшись – «Що ви тут робите?» «Ти сказала, що поїхала до свого офісу забрати документи про нас, суворо мови він, підозріло зирнувши на її порожні руки. «І де ці документи?» «Я так і не змогла їх знайти. Я усе перерила, тому і затрималася». «Ти була в моєму кабінеті?» – спитав сенатор, поглянувши їй просто в очі. «Цьому факсові я завдячую своїм життям» подумала Габріель. Кілька хвилин тому вона сиділа за комп'ютером Секстона, намагаючись зробити роздруківки документів, що доводили хабарництво Секстона. Але ці файли мали якийсь захист, і їй знадобився б час, щоб їх роздрукувати. Вона, мабуть, і досі займалася б цим, якби не факс, який раптом увімкнувся, повернувши її до реальності. Габріель сприйняла це, як підказку долі – забиратися геть. Не завдаючи собі клопоту поглянути, що то за факс, вона вийшла з комп'ютера сенатора, прибрала на столі і подалася до туалету, аби повернутися тим самим шляхом, що й прийшла. Габріель якраз вибиралася з туалету Секстона, коли той влетів до свого кабінету. І тепер, коли перед нею стояв сенатор і невмигно на неї дивився, Абрель зрозуміла, що він шукає в її очах натяк на брехню, а вона знала, що сенатор відчував брехню, як ніхто інший. Якщо вона йому збреше, він одразу ж здогадається. Ви добряче випили, ухильно відповіла вона, відвертаючись. Звідки він знає, що я була в його офісі? Секстон поклав руку їй на плече і повернув обличчям до себе. «Ти була в моєму кабінеті». Габріель відчула зростаючий страх. Сексто то несправді, багато випив, Його дотик був грубим. «У вашому кабінеті?» – іронічно перепитала вона, роблено хихикнувши. «А що я там забула?» «Я чув, як на задньому плані вдарив мій напільний годинник, коли я тобі телефонував». Габріель внутрішньо зіщувалася. Його годинник. Їй навіть на думку це не могло спасти. «Ваш годинник, не смішіть мене. Це звучить абсурдно. Я проводжу у своєму кабінеті увесь день, і я знаю, як звучить мій годинник». Габріель відчула, що має покласти цьому край, причому негайно. «Напад, найкращий захист». Принаймні так її вчила Іоланда Коуб, і взявши руки в боки, вона перейшла у наступ, збираючись використати усе, що мала в розпорядженні. Нахилившись до Секстана, вона оп'яла у нього недобрий погляд. — Слухайте, що я вам скажу, сенаторе. Зараз четверта година ранку. Ви добрячі випили, почули в телефоні якісь клацання і хутко гайнули сюди. Вона з обуренням махнула рукою на його двері. Ви що вважаєте, ніби я вимкнула систему сигналізації, взяла відмички, проникла до вашого офісу і повелася настільки по-дурному, що стала відповідати на ваш телефонний дзвінок під час скоєння злочину. А потім, виходячи, знову увімкнула сигналізацію і зайшла дороги до вбиральні, гадаючи, що мені вдасться просто так ушитися. Секстон дивився на неї, отатаріла кліпаючи очима. «Щоб людина пила на самоті, має бути причина», – сказала Габріль, уже м'якше. «Так вам потрібна інформація про насівський супутник-сканер чи ні?» Коли сенатор повертався до свого кабінету, його думки плутались. Підійшовши до бару, він налив собі пепсі. Він не почувався п'яним, це однозначно. Як же він міг помилитися? А у протилежному кутку кімнати, немов знущаючись, клацав годинник роботи майстра Жордена. Секстон випив пепсі і налив іще. «Будеш?» – спитав він, обертаючись. Але Габрель не пішла за сенатором до кабінету. Вона і досі стояла на порозі, потираючи руки. «Заради Бога, припини. Заходь, розкажи мені, про що ти дізналася в НАСА?» «Здається, що з мене на сьогодні досить», – сказала вона, якось відсторонено. Поговоримо про це завтра». Та секстано ніколи було гратися. Ця інформація була потрібна йому зараз, і він не збирався її випрошувати. Сенатор стомлено зітхнув утвори ланцюжок довіри, бо все впирається в довіру. Я винен перед тобою, я отнув дурницю, мовив він. Вибач мені, будь ласка. Вчора був жахливий день, я просто не тямив, що роблю. Але Габріель таки не переступила через поріг. Сенатор підійшов до свого столу і поставив пепсі, а потім кивнув на своє шкіряне крісло, то був його своєрідний владний трон. Сідай, випий пепсі, а я тим часом схожу до туалету і охолону. З цими словами Секстон пішов до вбиральні. Але Габріель як стояла, так і залишилася стояти. Здається, мені прийшов якийсь факс. Кинув він через плече, входячи до туалету, продемонструй, що довіряєш їй. Проглянь його за мене добре. Секстон зачинив двері і наповнив враковину холодною водою. Потім побризкав нею обличчя, але думки все одно не прояснилися. Такого з ним досі не траплялося почуватися настільки впевненим у власній правоті і водночас настільки непевним. Секстон був чоловіком, який довіряв своїй інтуїції, а інтуїція підказувала йому, що Габріель Еш таки заходила до його кабінету. Але як їй це вдалося? Це неможливо. Секстон з волі змусив себе про це забути, щоб зосередитися на нагальній поточній справі – НАСА. Зараз Габріель була йому потрібна, як ніколи, тому не час відштовхувати її та налаштовувати вороже. Він мусить знати те, що знає вона. Забудь про свою інтуїцію, ти помилився. Секстон витер обличчя, відкинув назад голову і увібрав повні легені повітря. «Розслабся, заспокойся», – сказав він самому собі, – «і не поводься грубо». Він заплющив очі, знову глибоко вдихнув і відчув, як його відпустило. Вийшовши з туалету, Секстон з полегшенням побачив, що Габріель уже пересердилася і увійшла до його офісу. От і добре, подумав він, тепер до справи. Габріель стояла біля факсу, гортаючи отримані папери. Однак, коли сенатор побачив її обличчя, його оптимістичний настрій змінився на збентеження. На обличчі Габріель відбивалися страх і розгобленість. Що сталося? спитав сенатор, наближаючись до неї. Габріель хитнулася, наче ось ось знепритомніє. Що там таке? Метеорит, ледь видушила вона, подаючи йому трептячою рукою сто з паперів. І ваша донька, вона в небезпеці. Ошалишений Секстон швидко підійшов до Габріль і забрав у неї отримані факсом папери. Горішній аркуш був повідомленням, написаним від руки. Сенатор умить, упізнав почек. Повідомлення шокувало своєю незграбністю і прямотою. «Метеорит? Шахрайство. Ось докази. Наса і Білий дім намагаються мене вбити. Допоможіть!» Р Рідко траплялося так, що сенатор чогось не розумів з першого разу. Зазвичай він усе хапав на люту. Але зараз, кілька разів перечитавши повідомлення Рейчел, він так і не зміг збагнути, що воно означає. Метеорит – шахрайство? Наса та Білий Дім намагаються її убити? Не знаючи, що й думати, сенатор почав тасувати півдюжини аркушів. На першому віднівся результат сканування якогось льодового масиву. Секстон помітив на роздруківці метеоритну шахту, про яку так багато теревенили по телебаченню. Його погляд швидко привернула якась подоба тіла, що в цій шахті плавала. Потім він побачив дещо, що вразило його набагато сильніше. Чіткий обрис іще однієї шахти просто під тим місцем, де лежав метеорит, наче камінь ввели у кригу знизу. Що це таке заради Бога? Швидко перегорнувши цей аркуш, на наступному санатор побачив фотографію якоїсь сучасної океанської істоти. Він витріщився на неї страшенно здивований. Це ж та скам'яніла комаха з метеорита. Знявши похапливо ще один аркуш, він побачив діаграму, що демонструвала вміст іонізованого водню в корі метеорита. На цьому аркуші від руки було написано «Обпалено за допомогою скрапленого водню у двигуні, винайденому НАСА». Секстон очам своїм не повірив. Кімната довкола нього пішла обертом. Він перегорнув передостанній документ і на останньому аркуші побачив фото скельної породи з металевими вкрапленнями, які були точнісінько, як ті, що в метеориті. Супровідне пояснення запевняло, що ця порода була продуктом вулканічних явищ в океані. «Скельна порода з океану», – здивувався сенатор. Але ж НАСА стверджувала, що хондри утворюються лише у космосі. Секстон поклав стос на стіл і рухнув у крісло. Лише чверть хвилини знадобилося йому для того, аби скласти докупи все, що він щойно побачив. Потенційні наслідки цього факсу були абсолютно чіткими та зрозумілими. Навіть людина нятя могла досить швидко второпити, що ці фото доводили. «Метеорит НАСА – шахрайство». Жоден день кар'єри сенатора не був наповнений такими екстремальними злетами та падіннями. Але сьогоднішній день був як американські гірки, надії та віччію. Ошелешеність і навіть деяка повага до виконавців такої ретельно продуманої і так само ретельно виконаної фальсифікації швидко випарувалися геть, коли він збагнув, що це шахрайство обіцяло йому в плані політичної вигоди. Якщо я вийду з цією інформацією на публіку, можна буде вважати, що президентська посада у мене в кишені. У хвилину радісного піднесення сенатор зовсім забув, що його доньці загрожує небезпека. Рейчел у небезпеці, нагадала Габріель. У посланні йдеться, що НАСА та Білий Дім намагаються її... Раптом Факс Секстона знову задзвонив. Гавріль різко крутнулася і витріщилася на нього. Секстон спіймав себе на тому, що зробив те саме. Він навіть приблизно не міг догадатися, що іще могла надіслати йому Рейчел. Якісь докази, але їх і так уже цілком достатньо. Проте, коли факс відповів на дзвінок, жодної сторінки надіслано не було. І апарат, не зафіксувавши сигналу про надходження інформації, перемкнувся в режим автовідповідача. здрастуйте, затріщала в динаміку записане привітання. «Це офіс сенатора Секстона. Якщо ви хочете надіслати факс, можете зробити це в будь-який час. Якщо ні, можете залишити своє повідомлення після сигналу». Не встиг сенатор підняти трубку, як машина писнула. «Сенаторе Секстон – Почувся чоловічий голос, у якому звучала неприхована погроза. Це Вільям Пікерінг, директор Національного управління військово-космічної розвідки. Вочевидь, о цій ранній годині ви ще не в офісі, але мені треба дещо повідомити вам негайно. Він замовк, наче очікуючи, що хтось підніме слухавку. Габріель простягнула руку. Та Секстон різко схопив її і рвучко відкинув геть. Габріель витріщилася на нього. Але ж це директор національного. Сенаторе, продовжив Пікерінг, явно відчувши полегшення через те, що ніхто не відповів на його дзвінок. Боюся, що маю дуже неприємну новину. Тільки-но до мене потрапила інформація, що вашій доньці Рейчел загрожує велика небезпека. Зараз, коли я говорю по телефону, група під моїм керівництвом намагається їй допомогти. Я не можу розповісти деталі по телефону, але мені щойно доповіли, що вона, можливо, переслала вам певну інформацію стосовно метеорита НАСА. Я цієї інформації не бачив, але люди, які погрожують вашій доньці, попередили мене, що коли хтось цю інформацію оприлюднить, то ваша донька помре». «Вибачте за приймату, але життю вашої доньки загрожує велика небезпека. Якщо вона і справді щось переслала вам факсом, то ні з ким цією інформацією не діліться. Зачекайте, бо від цього залежить життя вашої дитини. Залишайтеся там, де ви зараз перебуваєте. Я невдовзі прибуду». Пікерінг мить замовк. «Якщо поталанить сенаторе на той час, коли ви прокинетеся, усе буде позаду. Якщо трапиться так, що ви отримаєте це повідомлення до того, як я з'явлюся у вашому офісі, залишайтеся там, де ви є, і нікому не телефонуйте. Я роблю усе, що в моїх силах, аби визволити вашу доньку». І Пікерінг поклав слухавку. Габріель уся тремтіла. Рейчел взяли в заручники. Секстон відчув, що навіть попри своє розчарування у ньому, асистентка не могла не співчувати талановитій молодій жінці, що потрапила в біду. Дивно, але Секстону ніяк не вдавалося вичувати себе те ж саме. Більша частина його єства почувалася як мала дитина, що щойно отримала давно омрійний різдвяний подарунок і нікому не збиралася віддавати його. Невже Пікерінг і справді думає, що я про це мовчатиму? Він якусь мить мовчки постояв, намагаючись збагнути, що це все означало. Холодна, прагматична частина мозку Секстона – запрацювала на повну потужність. Політичний комп'ютер, що розраховував кожен імовірний сценарій та оцінював наслідки кожного варіанту розвитку подій. Він поглянув на стос паперів у своїх руках і відчув усю грубо настромлено силу цих зображень і документів. Насильський метеорит надрузки розбив його мрію про президентство, та виявилося, що то брехня. Підробка, і тепер ті, хто був до неї причетний, заплатять сповна. Метеорит, сфальшований для того, щоб його знищити, зробить сенатора таким могутнім, що їм і не снилося в найстрашніших кошмарах, і про це потурбувалася його донька. Він знав, що існує єдиний спосіб дії, єдиний курс, гідний справжнього лідера загіпнотизований блискучими картинами власного воскресіння та відродження, Секстон не йшов через кімнату, а плив. Він підійшов до копіювального приладу і увімкнув його, збираючись скопіювати документи, які йому надіслала Рейчел. «Що ви робите?» – спитала Габріель. «Вони не вб'ють Рейчел», – упевнено підказав сенатор. Секстон знав, що навіть коли щось піде не так, «Загибель доньки від рук ворогів лише додасть йому сили і зробить іще могутнішим в очах широкого загалу. Хоч так, хоч інакше, а він усе одно переможе. Ризик був цілком прийнятним». «Для кого ви робите ці копії?» – вимогливо спитала Габріель. Вільям Пікерінг наказав не розголошувати цю інформацію. Секстон відвернувся від машини, поглянув на Габріель – і здивувався, наскільки непривабливою вона зараз йому здалася. Цієї миті сенатор був наче острів, недосяжний і величний. Усе, чого він потребував для втілення своїх мрій, він тримав зараз у руках. Тепер його ніщо не зупинить, ані звинувачення в хабарництві, ані чутки про секс із помічницею, ніщо. «Іди додому, Габріель, ти мені більше не потрібна». Усе. Кінець, подумала Рейчел. Вони столодом сиділи плеч пліч-опліч на палубі, вдивляючись у дуло автомата, який націлив на них військовик підрозділу Дельта. На жаль, тепер Пікерінг знав, куди Рейчел надсилала факс – до офісу сенатора Секстона. Рейчел сумнівалася, що її батько коли-небудь отримає повідомлення, яке щойно записав Пікерінг скоріше за все, директор військово-космічної розвідки, проникне до офісу сенатора рано вранці, коли той ще спатиме, випередивши всіх. Якщо Пікерінг зможе туди дістатися, тих забрати факс і стерти телефонне послання, відпаде потреба завдавати шкоди сенаторові. Вільям Пікерінг був одним з небагатьох людей у Вашингтоні, хто міг обманним шляхом і без особливого шому проникнути до офісу будь-якого сенатора Сполучених Штатів. Рейчел завжди дивувалася, як багато огидного можна зробити, прикриваючись національною безпекою. «Якщо такий варіант не пройде, – подумала вона, – пікеринг може просто пролетіти повз офісну будівлю і ненароком випустити ракету Hellfire у вікно, щоби знищити факс». Але внутрішній голос підказував їй, що до цього справа не дійде. І зараз, сидячи поруч із Толандом, Рейчел сподобом відчула, як його рука лагідно торкнулася її долоні. У цьому дотуткові відчувалася ніжна сила, і їхні пальці переплилися так природно, що Рейчел здалося, ніби вони знайомі вже давним-давно, і робили це багато-багато разів. Усе, чого їй зараз хотілося – це лежати в його обіймах і відчувати себе захищено від гнітючого ревіння Нічного океану, що крутився довкола них спіральними течіями. Ніколи, збагнула вона, цьому ніколи не судилася бути. Майкл Толанд почувався як людина, якій посміхнулася надія на шляху до Шибаниці. «Життя просто насміхається з мене, Упродовж років після смерті Селії Толандові часто доводилося переживати ночі, коли йому хотілося померти, години болю та самотності, яких, здавалося, можна було позбутися разом із самим життям. І сьогодні він, уперше за весь час, почав розуміти те, що завжди казали йому друзі «Майкле, на самоті у тебе нічого не вийде, знайди собі нове кохання». Тримаючи руку Рейчел у своїй, Толант відчував злу іронію теперішньої ситуації, з якою було важко змиритися. Часто доля вкрай жорстоко розташовує події в часі. З його серця, ніби спала товста броня. На мить на цій потертій палубі Гої Толант відчув, як над ним вітає дух Селії, як це часто бувало раніше. Її голос чувся в шумі вируючої води. «Тобі жити далі!» – прошепотів голос. «Обіцяй, що знайдеш нове кохання!» «Я ніколи не захочу іншого кохання!» – відповів їй тоді Толанд. Селія посміхнулася мудрою посмішкою. «Ти мусиш!» І зараз, сидячи на палубі гої, Толанд відчув, як у його душі раптом піднялася хвиля глибокого, сильного почуття. Він здогадався, що то щастя!» І разом з цим почуттям прийшло непереборне бажання жити. Пікерінга охопила дивна байдужість, коли він йшов до двох полонених. Він зупинився перед Рейчел, трохи здивований тим, як легко це йому далося. Інколи, казав він, ситуація змуше до жахливого вибору. Погляд Рейчел був твердий і рішучий. «Ви самі створили цю ситуацію». «Війни без жертв не буває». Вже жорсткіше відрізав Пікерг. Спитай Діану Пікерінг та будь кого з тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Кому, як не вам Рейчел, це розуміти, він зосередив на ній погляд. Пожертвуй кількома, щоб урятувати багатьох. Пікінг побачив, що вона пригадала це прислів'я. Воно часто вживалася у відомствах, що займалися національною безпекою. Пожертвуй кількома, щоб орятувати багатьох. Рейчел поглянула на шефа з неприхованою огидою. То нам з Майклом пощастило потрапити до отих ваших кількох. Пікенінг замислився. Іншого виходу не було. Він обернувся до Дельта-1. Визволяйте вашого напарника. Час завершувати операцію. Дельта-1 кивнув. Пікеринг востаннє, надовго, затримав погляд на Рейчел, а потім підійшов до поруччя з лівого борту і став дивлятися в океан, що вирвав унизу. Цієї картини він волів не бачити. Дельта один відчув, як до нього повернулося почуття власної могутності і значущості. Він міцніше стиснув автомат і кинув погляд на свого напарника, який теліпався в механічних руках батискафа. Усе, що залишалося, це зачинити люк під ногами Дельта-2, вивільнити його з залізних пазурів, а потім ліквідувати Рейчел та Майкла Толанда. Дельта-1 встиг звернути увагу на складність панелі керування, розташованої біля люка, то була ціла низка непозначених важелів та цифрових шкал, призначених для керування люком, лебідкою, а також для виконання інших функцій. Він не збирався натиснути неправильну кнопку чи посунути не той важіль, ризикуючи життям напарника. Необхідно усунути будь-який ризик. Ніколи не поспішай. Він вирішив змусити Толанда виконати операцію зі звильнення напарника. Щоб убезпечити себе від несподіванки, Дельта-1 вдався до перестраховки, відомої в його роботі під назвою «Біологічна застава». Використовуй своїх ворогів одне проти одного. Дельта-1 крутнувся і націлив автомат на обличчя Рейчел, зупинивши його за якихось кілька дюймів від її лоба. Рейчел заплющила очі, і Дельта-1 помітив, як стиснувся кулак Толанда від безсилої люті. «Міс Секстон, піднімайтеся», – скомандував Дельта-1. Вона підвелася. Міцно притиснувши автомат до її спини, Дельта-1 провів Рейчел до переносного алюмінієвого трапа, що вів на гору Тритона з його тильної частини. «Піднімайтеся і ставайте на горі батискафа». На обличчі Рейчел з'явився переляканий і розгублений вираз. «Робіть, що вам сказали», – скомандував спецназівець. Коли Рейчел піднялася алюмінієвим трапом на Тритон, їй здавалося, що її оточує кошмар. Вона зупинилася на вершечку трапа, не маючи бажання переступати через прірву, яка відділяла її від підвішеного батіскаф. Залізайте на батіскав, наказав їй військовик, повернувшись до Толанда і націливши на нього автомат. Перед рейчел у пазурах Третона висів військовик. Він поглянув на неї і завовтузився, скривившись від болю, і, вочевидь перечуваючи момент, коли його звільнять. Рейчел поглянула на Толанда, якому Дельта-1 тепер приставив автомат до голови. Залізайте на батискав. Вона не мала вибору. Відчуваючи немов підходить до краю каньйону, Рейчел ступила на кожух двигуна. Маленький плаский майданчик позаду куполоподібного вікна. Сам батискав висів над лядою. Підвішений на лібійці дев'ятитонний батискав, ледве зреагував на прихід речіл. Гойднувшись на кількох кілька міліметрів, він знову завмер, відновивши рівновагу. А тепер до справи скомандував спецназівець Толанду. Підійдіть до панелі і зачиніть люк. Толанд, супроводжуваний іззаду військовиком, почав наближатися до панелі керування. Злегка уповільнивши крок, він пронизливо поглянув на Рейчел, і їй здалося, що він хоче передати якесь таємне повідомлення. Толанд поглянув просто на неї, а потім униз, на відчинений люк у горішній частині підводного апарата. Рейчел поглянула вниз, куди показував очима Толанд. Люк у неї під ногами був відкритий, і крізь круглий отвір віднілася одномісна кабіна. Він хоче, щоб я стрибнула туди. Побоюючись, що вона неправильно його зрозуміла, Рейчел знову перевела погляд на Толанда, який уже майже дійшов до панелі керування. Толанд зустрівся з нею очима. Цього разу він сказав самими губами: стрибай усередину, негайно. Краємока Дельта один побачив, як поворахнулася Рейчел, і крутнувшись на п'ятах, інстинктивно відкрив вогонь, та Рейчел уже опинилася всередині, ледь уникнувши з граї куль, що просвістіли у неї над головою. Кулі, викресавши іскри з кришки люка, штовхнули її донизу, і вона гучно зачинилася за Рейчел. Толанд, щойно відчув, що автомат більше не упирається йому в спину, вирішив діяти. Він пірнув ліворуч, у бік від ляди під батіскафом, упав на палубу і кілька разів перекрутився. У той час як військовик рвучко обернувся до нього і полосонув чергою з автомата. Кулі вдарилися позаду Толанда, який встиг сховатися на кормі за якірний барабан, величезний, оснащений двигуном циліндр, на який намотувалося кілька тисяч футів сталевого ланцюга, до якого кріпився якір. Толанд придумав план і мав діяти швидко. Коли спецназівець кинувся до нього, він швидко вхопився обома руками за фіксатор якоря і різко смикнув його донизу. Тієї ж миті циліндр почав розмотувати сталевий ланцюг, і гоя смикнулася у сильній течії. Відрізко рибка усе на палубі гойднулося вбік. Судно ще раз сіпнулося, вирівнюючи за течією а барабан розмотав ланцюг дедалі швидше. «Давай, крихітко, давай!» – підбадьорював його Толанд. Спецназівець відновив рівновагу і знову кинувся до Толанда. Почекавши, коли той опиниться максимально близько до нього, Майкл напружився і щосили рванув важель назад, угору, заблокувавши механізм. Ланцюг аж забринів від цільного натягу. Корабель різко зупинився – і затремтів усім корпусом. Усе на палубі полетіло до гори ногами. Військовик біля Толанда заточився і впав навколішки. Пікерінга відірвала від поруччя і кинула на палубу, а Тритон гойднувся, наче маятник, на своєму тросі. Спід палуби почулося скриготіння металу, судно здригнулося, і пошкоджена опора врешті-решт не витримала – Правий кормовий бік Гої почав осідати під власною вагою. Судно похилилося по діагоналі, наче стіл, що втратив одну із своїх ніжок. Шум, що доносився з-під палуби, був оглушливий, то вищав скриготів метал, перекриваючи гуркінт вируючої течії. Вчепившись у ручки так, що аж пальці побіліли, Рейчел зацепініли від страху в кабині Тритона – а дев'ятитонний батискав гуйдався як маятник над отвором у палубі, що круто нахилилася. Крізь скляну долівку батискафа вона бачила внизу веруючий океан. А коли Рейчел підвела очі, шукаючи поглядом Толанда, то стала свідком химерної драми, що розігралася буквально за кілька секунд. За якийсь ярд від неї затиснутий пазурами тритона спецназівець забивав от болю, теліпаючись у різні боки, як гантір'яна лялька. Толанд щосилив, чіпився важіль якірного барабана, намагаючись не ковзнути вниз у воду. Коли ж Рейчел побачила, як біля Толанда підвівся військовик з автоматом, намагаючись відновити рівновагу, вона несамовито закричала «Майкле, стережися!» Та «Дельта-1», здавалося, зовсім забув про океанографа. Він дивився назад – напрацюючий на холостих обертах вертоліт, аж рота розкривши від жаху. Штурмовий гелікоптер Каййова, лопаті якого повільно оберталися, почав сповзати з нахиленої палуби. Його довгі металеві опори перетворилися тепер на лижі на крутому схилі. І саме тоді Рейчел здогадалася, що великий гелікоптер сповзає просто на батискав. Видряпавшись похилою палубою до сповзаючого гелікоптера, Дельта-1 заліз до камер. Він не збирався дозволити їхньому єдиному засобу втечі спусти в океан. Заскучивши на сидіння, спецназівець різко смикнув на себе штурвал. «Підйом, чорт забирай!» Над головою оглушливо завив двигун. Загуркатіли лопаті, натужно намагаючись відірвати від палуби важко озброєний вертоліт. І бісова штука! Гелікоптер ковзав просто на третон. І дельта один несамовито потягнув штурбал на себе, аж повиснувши на ньому. Нарешті, відірвавшись від палуби, Кайова через свій виступаючий ніс та довгі лопаті рванула не стільки вгору, скільки вперед, прямуючи з прискоренням до потискафа, немов гігантський шершень. Злітай! Несамовито волав дельта-1, повиснувши на штурвалі і шкодуючи, що не скинув раніше в океан півтонни ракет Hellfire, які тягнули машину донизу. Лопаті мало не зачепили голову дельта-2 і вершечок батискафа, але гелікоптер рухався надто швидко. І ніяк не міг оминути трос, на якому висів тритон. «Коли сталеві лопаті Кайови, що крутилися зі швидкістю 300 обертів на хвилину, вдарили сталевий трос лебідки, здатний витримувати вагу в 15 тонн, ніч вибухнула верескливим з криготометалу об метал. Цей звук міг викликати в уяві стороннього спостерігача картини епічних битв. Зброньованої кабіни вертольота Дельта-1 побачив, що лопаті наскочили на трос, глибоководного апарата, ніби газонокосарка, яка натрапила на невидому в траві залізяку. Вибухнув сліпучий сніп іскор, і уламки лопатій розлетілися на всебіч. Дельто-1 відчув, як вертоліт гепнувся вниз, сильно вдарившись лижами об палубу. Він спробував хоч якось втримати машину під контролем, але втративши лопаті, такої можливості вже не мав. Гелікоптер двічі підстрибнув похилою палубою, потім ковзнув і вдарився об поруччя. На якусь мить все здалося, що поруччя витримає, але наступної миті він почув гучний тріск. Вертоліт перекинувся через край і полетів у океан. А у тритоні сиділа-зацепеніла від страху Рейчел Секстон, втиснувшись спиною в сидіння. Батіскав шалено сіпнуло, коли лопаті гелікоптера зачепили трос, і він намотався на них, але Тритон якось примудрився не впасти. Лопаті не торкнулися корпусу підводного апарата, але Рейчел знала, що трос сильно пошкоджено. Усе, про що вона думала цієї миті, це якомога швидше вибратися з батискафа. Скривав лене військовик, затиснутий механічними руками, і досі дивився на неї безумним поглядом. Його сильно поранили у ламки лопаті. А позаду нього речел побачила Пікерінга, який висів на похилий палубі, тримаючись за якусь планку. «А де ж Майкл? Його ніде не було видно». Та паніка тривала лише якусь мить, бо її витіснив новий жах. У неї над головою пошкоджений трос Цветона видав звук, схожий на удар батога. Торвалося його плетево. Раптом почувся гучний тріск, і Рейчел збагнуло, що трос не витримав. Батискав полетів униз. І Рейчел на мить відчула стан невагомості. Палуба зникла над головою, повз вікно пронослися місточки